És un intent, Un parell d'anys més i potser ja et podràs enfrontar amb una esponja de mar. Algú vol tornar a provar amb la catara Noia, no havia tingut mai un alumne que avancés tan de pressa com tu. Has demostrat que amb molta determinació, dedicació i esforç ho pots aconseguir tot. Encara que el talent en potència no és suficient. A veure, Anc... Sí, mestre Paco? Et faria res entrar dins del terreny de lluita? Com que veig que tens temps per jugar amb les mascotes, suposo que ja deus dominar l'aigua completament, oi? Jo no diria completament, però mira què faig. O sigui que no hi ha palaus a la tribu del sud. Cap ni un. No sabem ni què són. Si casa meva és un tros de gel. He, <ríe> he, Això no està bé. Per què no? Si només passegem. És que estic promesa i em sento... Ja sé què et convé. Et presentaré el meu amic Apa. Qui? L'Apa i jo som molt bons companys, oi, noi? Va! Ei, ei, ei! Tranquil·la, va! No, sisplau! Em sembla que no has d'estar gaire pel teu amic, últimament. I ara què farà? Estàs ben agafada? Llip. Uh -huh. Mare meva! Ostres, quina meravella! I això ho fas cada dia? Sí, es pot dir que vivim aquí tal. I sempre fa tant de fred, aquí al cel. Quan estàs amb algú, no. Tot és preciós aquí dalt. Sí. Ai, sí! Ah, preciós, preciós. Ei, mira. Què passa? Ostres, no. Què? Ja n'he vist, just abans, que taquessin el nostre poblat. Això és sutge barrejat amb neu. Però d'on ve? De la Nació del Foc. Ja avancen pel Pol Nord. I pel que es veu, diria que són un fotimer. Aquesta gesta serà de les que es posen els llibres d'història, general Airo. A partir d'ara, durant segles, la gent estudiarà que el gran Almirall jao, va destruir l'última civilització de les tribus de l'aigua. Teniu sort de poder veure-ho. Alerta amb el que desitja, Mirall. La història no sempre és agradable amb els que la fan. Suposo que això ho guieu per experiència, però no patiu. Això no tindrà res a veure amb el vostre llegendari fracàs a pas sincer. Espero que no pel seu bé. Digueu als capitans que es preparin pel primer atac. Desembarcarem molt aviat i ja tens algun pla. L'estic preparant, Oncle. Què fas? Hem d'entrar dins. No, espera't un moment. No ens podem tornar a veure ni un dia més. Per què? Si som amics i prou. M'agradaria poder ser només amics, però m'agrades massa. I estar a prop teu amb trasbalsa. M'haig de casar amb un altra. Però no l'estimes, oi? Em sembla que ni t'agrada. Sobretot estimo la meva gent. Però tu no et cases amb ells. És que no ho entens. Tinc responsabilitats envers el pare i la tribu. Ho haig de fer. Adéu. El dia que tant havíem temut ha arribat. La nació del foc és a les nostres portes. I em sap molt de greu però em veig obligat a convocar tota la meva família aquí, davant meu, sabem que algunes d'aquestes cares desapareixeran de la nostra tribu per sempre. Però no s'esborraran mai del nostre cor. I ara, que som tan a prop de la batalla per la nostra existència, invoco els grans esperits. Esperit de l'oceà, esperit de la lluna, sigueu amb nosaltres. Necessitem voluntaris per una missió molt perillosa. Comteu a mi. Soca. Tigeu present que potser alguns no tornareu. Acosteu-vos amics, posaré la meva marca als que estigueu disposats a participar. Aquesta quietud abans de la batalla és terrible. És por silenciosa. Jo no hi era quan la nació del foc va atacar la meva gent. Però aquesta vegada serà molt diferent. Us haureu d'infiltrar les files dels soldats del foc i per fer-ho us haureu de posar aquests uniformes. <ríe> Aviam, què passa? Que els uniformes dels soldats del foc no són així. I tant que sí. Són uniformes de veritat que vam agafar dels soldats del foc capturats. Sí? quan Fa cent anys? 85. Ara ja no porten aquestes punxes a l'espatlla. Els nous són més estilitzats. I com sabem què diu la veritat aquest? No té gens de modèstia per ser un recluta nou. En Soca de la nostra tribu germana, Han, i és un bon guerrer. Valoro molt la seva aportació. Bé, ara el primer objectiu és descobrir la identitat del seu oficial, en cap. És l'almirall Jau. Mitjana edat, patilles grosses i molt males pusses. Soca... Vull que li expliquis tot el que en sàpigues, al Han, que és el cap de la missió. Han, vull que li mostris respecte com pertoca fer el meu futur geandra. Ets tu qui es casarà amb la princesa Yue? Sí. Què passa? No res. Felicitats. Atureu aquelles borres de foc! El tirall està a punt de caure la nit. Com a assessor d'estratègia li ets d'aconsellar que l'atac. Els mestres de l'aigua agafen el poder de la Lluna i aquesta nit és gairebé plena. S'hauria d'esperar i continuar l'atac a trenc d'alba. Sí, n'estic al cas del problema de la Lluna i per això hi busco una solució. Però, de moment, fins a l'alba. de disparar. Hank! No ho puc fer. No, no puc. Què ha passat? Em dec haver carregat una dotzena de vaixells de la Nació del Foc, però n'hi ha moltíssims. No puc lluitar contra tots. Però ho has de fer. Tu ets l'avatar. Tan sol sóc un nen! Si vols pescar un pop estimant nebot, necessites una xarxa molt ben teixida o se t'escaparà pel forat més petit que trobi. No estic per sermons, oncle. Ho sento, només t'ho dic perquè... Bé, perquè des que vaig perdre el meu noi... Oncle, no cal que ho diguis. Et considero fill meu, Xucó. Ja ho sé, ens tornarem a veure però quan tingui l'abatar. Pensa en el teu alè de foc. Et pot salvar la vida, aquí. Ho sé. I posa't la caputxa, que agafaràs fred a les orelles! No pateixis! Et diré una cosa, Soka. He festejat amb moltes noies, però la princesa és la més guapa i la que té més bon botí. Un botí? Què vols dir amb això? Vull dir que la Jué és guapa, però, a més, guanyo la posició de cap que no està malament. Pobre princesa, ve de casar-se amb una bèstia egoista com tu. Ei, pare, tio, i a tu què t'importa? Tu ets un simple pagès de la tribu del sud. No en tens ni idea de les nostres complexitats polítiques. No saps res. I tu ets un impècil sensònimal! Si no ho saps! Ja n'hi ha prou! Soca que quedes fora d'aquesta missió. Molt bé, anem soldats. Us explicaré el meu pla per fer caure l'almirall. això fan un tres i no res. Pos diu! Jou! On van, aquests? En algun lloc han de pujar a respirar. Oh! La llegenda diu que la Lluna va ser la primera mestra de l'aigua. Els avantpassats van veure com empenyia i estirava les marees i així em van aprendre a ells mateixos. Sí, i he notat que el domini de l'aigua és més potent de nit. El nostre poder ve de l'esperit de la Lluna. La nostra vida ve de l'esperit de l'oceà. I es coordinen per mantenir l'equilibri. Els esperits! Els invocaré per demanar ajuda. Tu saps fer això? L'Avatar és el pont entre el nostre món i el dels esperits. L'Anky pot parlar. Potser et la saviesa per guanyar la batalla. O potser podran fer un atac culminant contra la Nació del Foc. Bé, la saviesa també va bé. L'únic problema és que l'últim cop que vas entrar al món dels esperells va ser per accident. Com hi penses entrar, ara? Tinc una idea. Seguiu-me. És el camí cap al món dels esperits? <ríe> no, allà hi has d'anar com puguis. Jo només et porto el lloc més espiritual que hi ha al Pol Nord. centre de tota l'energia espiritual de la nostra terra. Tens raó, eh? Aquí no noto... alguna cosa. Ja ha... tanta pau. Hi ha cap problema, Soka? Cap ni un. En Han ha anat a la missió secreta mentre jo m'haig desmolar el boomerang. Tot va molt bé. Escolta'm un moment. T'he tret de la missió per motius egoistes. Tinc una tasca especial per tu sol. Ah, sí? Quina? Fregar els terres? Vull que t'encarreguis de protegir la meva filla, la princesa Iwe. Um, és clar faré el que vostè mani. Per què s'asseu així? Perquè Medita ara prova de passar al món dels esperits. I això vol molta concentració. I el podem ajudar d'alguna manera. Callant una miqueta! Va, noies, que sento tot el que dieu! Al dels esperits no li passarà res mentre no muguem el seu cos d'aquí. És com el seu camí de tornar del món físic. Potser hauríem de demanar ajuda. No. És amic meu. Sóc perfectament capaç de protegir-lo sola. Ah, sí? I ets una nena gran? No. Sí. Dóna'm-la ara i no us faré cap mal. Veig que has après truquets nous, però no he arribat fins aquí per deixar-me guanyar! Per fi arriba l'alba. Anem a fer història. Tu creixes amb la Lluna i jo amb el Sol. ha de resistir-se a l'inevitable. Però la seva ciutat caurà avui. Oh! Hank! Què ha passat? On és Anzuko? Zuko? S'han d'un lang. Me pres davant dels nassos. I cap on han anat?